Де ж сміливець?» – оглядаючись навколо, запитав Микула. «А він у кузні?» – тихо відповіла Тетяна. «Я покажу вам. Ходімо». Вони вийшли з хати, і Тетяна показала їм, куди проїхати, щоб скоріше дістатися до кузні. В кузні було чути гомін. «Та їх там багато!» – штовхнув Микула Кирила і постукав у двері. «Хто-то?» – почувся відповідь суворий голос. «Заходьте!» Першим ступив у кузню Микула, а за ним Кирило. Тут було більше світла, ніж у хаті. З трьох боків на стінах висіли глиняні світильники, наповнені маслом. У кожному світильнику горів товстий гніт. «Щастя вам!» – привітався Кирило. «Нехай щастя з вами не розлучається», – уклонився до гостей Сміливець. «Князь нас послав до тебе», – почав розмову Микула. А Іванко де? Е, Іванко Володимир поїхав. А вас я чекаю давно, ось мечі, показав він у куток. Там на довгому столі лежало більше сотні мечів, складених рівними купами. Готові. Сьогодні кінчаємо гострити. Мислить князь, щоб завтра забрати, сказав Микула, беручи з купи меч і розглядаючи його. Завтра заберете. Весело відповів сміливець. Галицьких ковачів князі ще не лаяли. За наказом мечі зроблені. Я знаю, для чого стільки мечів Данилові потрібно. Кував уже так, щоб вояки не нарікали. Сам не буду в бойовищі, та мечі мої будуть воювати. Поглянь, Микола, під столом ще он. скільки мечів. Вночі маємо їх нагострити. Ну, ковачі, звернувся він до хлопців, берімося до роботи. Заводіло в кузні схилився сміливець біля великого течіла і, вправно гайдаючи меч над кружалом каменя, щось заспівав собі під ніс. Микула і Кирило попрощалися. Микула не втерпів і розповів на прощання, що їм треба ще сулиці оглянути. Мого, сулиці, чмокнув губами сміливець. Ходив я вчора до сусідів, бачив ці сулиці, добра зброя. Далеко славилися галицькі ремісники, всі жителі підгороддя різними ремеслами займалися. Були тут і ковачі-зброярі, готували вони для княжих та боярських дружин різну зброю, і ковачі-міді та срібла, і склярі, які різнокольорові як райдуга намисто відливали. І усмошвиці, чоботарі, і сідельники, і кам'яносічці, і древоділі, і грибінщики, і гончарі, ткачі, замочники, які різні хитромудрі таємничі замки й ключі робили. Були й златарі, ковачі золотих речей, прикраси різні виготовляли, і лучники. Багатий був галич на різні ремесла, на хитриців ковачів, багато зброї робили в галичі. Усі кузні дав наказ Данило зброю кувати. Пізно повернувся Данило до Анни. Гніваєшся на мене, привернувши до себе Анну, спитав Данило. Не гнівайся, їхати завтра будемо. Сумними очима дивилася на нього Анна. Чому ти, моя пташко, припав він до Анни? І хоч не відповіла вона та розумів, що батька з матір'ю не хоче полишати Анна. Не звикла без них. «Сумувати будеш», – усміхнувся Данило. «Тоді лишайся в Галичі», – притулилася до нього. «З тобою хочу їхати, але й без батька та матері не можу». «То як же тоді? Може, батька і матір з собою возити будемо?» – посміхнувся він ласкаво. Непомітно війшли до світлиці, – Мстислав і Хорасана. Мстислав жартуючи промовив, «Анна сумна, певно тебе пускати не хоче, Данила». Анна підбігла до батька, «Чого ти насміхаєшся? Добре тобі, ти вже старий, а я молода». «От і привчати тебе будемо. От дивись, Данила ще меншим без батька лишився». «Так ж, Данила, глянувши ніжно на чоловіка, сказала Анна». «Вже випили по три чаші, Мстислав налив ще по одній. А це, як мовлять у нас у Новгороді, четверта, щоб неприїзні між нами не було». Данило розмовляв без перестанку. Та й Мстислав розговорився більше звичайного, і все почав зятя, як треба у поході триматися. Данило скаржився Мстиславові, не всі бояри з бажанням до справи беруться. І хороший, і хоробрі є. Филип, Дем'ян. Куди вгодно піде зі мною. От зараз чогось побоїться, сили, кажуть, мало. Филип про батька мого нагадував. Подумай, каже, загинув батько, радить мені дочекати. І Дем'ян чогось мнеться, а деякі сидять у своїх садибах, неначе наче в норах, і не кажуть нічого, і не ходять нікуди. Покликав Сем'янка. Він розкриктався, мовить, що хворий, до походу не годин. «У душу кожному не влізеш», – сказав після довгого роздуму Мстислав. «Моя порада така. Задумав похід, і роби своє. Нехай мовчать, нехай бояться. Підуть потім з тобою». До світлиці вбіг засапаний служник. Їдуть, випали він, і знову побіг на подвір'я. Боярин Семенка вийшов на ганок. З ганку видно йому, як повз двір до Дністра прямувало Данилове військо. Семенка війшов у сіний гукнув. А вийде Григорію? До нього підійшов боярин Григорій. Поїхали? Поїхали Григорію. І що він робитиме? Лишко йому покаже. І куди він проти старого вояка просичав Семюнко? А тут Мстислав лишився, прикрутить нас. Я казав тоді Владиславові, не лізь у князі. Та він хоч і хитря, а здурів. І я говорив, нащо йому князівство? Ліпше було з Данилом не сваритися. Сидів би він тут, а ми б верховодили. Все ж молодий, хоч і гарячий... Таз ним б не так, як